А ця музика не тривіальна, не який-небудь заспіваний бульварний романс, а надзвичайна, яку він ретельно видобував зі старовинного нотного сувою, немов розгадував манускрипт. А цей глибинний зміст давньої пасторалі, котру треба співати мовою оригіналу з дивними словами, які здатен збагнути лише справжній поціновувач. Нетривіальний зміст, те, що він любить, те, на що очікував усе життя, і нарешті знайшов. Дивним було і те, що ніяких передумов до такого блаженства не було і не могло бути. Адже він ніколи не сподівався, що когось може привабити його рябе від дитинства обличчя. Широкі вуста з ненависною перетинкою посередині і тонка, червона, мов угіндика, шия з гострим кадиком. І те, що він – звичайний інженер, хоча й зі званням офіцера морського флоту. Беручи черговий акорд, Віктор ще раз жадібно вдихнув повітря. Аромат жасмину ледь чутно відгонив гнилизною ріки, нева текла прямо під вікнами його апартаментів. Але зараз його не дратувала ця виснажлива вологість, що зазвичай провокувала алергію і нежить. Легкий рух за спиною і другий стілець, який стояв з лівого боку від нього перед роялем, чітко говорили йому про те, що це не сон, що віднині він не сам один, що грав чотири руки на предмет його хворобливої уяви, а дійсність варто лише озирнутися щоб груди наповнились гарячим нестерпним вогнем у передчутті ночі мріючи про наступні кілька годин котрі о дивні колізії долі можливо триватимуть до ранку віктор не квапився озирнутися аби не злякати свого щастя аби воно не випорхнуло впрочинене вікно. Він чув, як лється в келихі шампанське, як зволенчать бокали і шипить, осідаючи піна. І грав, грав. Аж доки відчув легенький, невагомий дотик до шиї, від якого аж до п'ят пронизало приємне тепло. І далі перейшло у палкий жар. Він пробіг пальцями по клавішах і впавнений головою, зробивши останній акорд, непрописаний у пожовклому нотному сувої. Санкт-Петербург, 13 травня, 1911 рік. Муся терпіти не могла двох речей – засинати – і прокидатися, засинати, бо вважало, що сон марнує час, відбирає частину життя, а прокидатися, тому що її сни зазвичай були кольоровими та насичені подіями. У таких протиріччях Мусі завжди було важко знайти золоту середину. Вона її і не шукала, адже завжди була Максималісткою. Щільні оксамитові штори затуляли світло, але блідий промінець все ж таки прокрався до спальні і прохолодною указкою, мов учителька гімназії, безцеремонно вказував на суцільний безлад, який Муся полюбляла з вечора залишати у своїй кімнаті. Була б Матуся живою, Певно, не допустило б цього. На килимі, капці, панчохи з підв'язками, спідниця. Трохи далі від неї нижня, корсаж, сорочка, ніби хтось.